Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'uzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun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 Amma ba'd fa inna astaqal hadithu kalamullah wa khayral hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhtathathaha fa inna kull muhtathatin bid'a wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fitnah nastanamu min Allah am bi istiqval ma'zuz cha'ran Allah subhanahu Başqa dinlərdən fərqi budur ki, İslam dini tövhidə əmir edilir. İslam dini xalis tövhidə əmir İslam dinində ibarətdə Allah-a şərif qoşulmağı qədəğan edir və edmir və buna afalan yollara hamısı pislənir və qədəğan edir. Çünki İslam ancaq təmiz tövhidi qəbul edir. Ona görə bizə əmir deyib ki, Lə ilə əhlillah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm, bizə əmir edir, ki, Lə ilə əhlillah deyəyik. Çünki mənası budur ki, Allah subhantara, Allah daaladan başqa ibadət haq layiq, məbud yoxdur. Və yalnız Allahı ibadət eləmək lazımdır. Və ancaq onu təvəkkülləmək lazımdır. Və ancaq ondan kömək istəmək lazımdır və s. və s. Və ancaq onu görə əməlləmək lazımdır. Və bu idi Peyğəmbərlərin dəvəti ki, tək Allaha ibadət eləyək və ona şəriq qoşmayaq. Və bizim Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm dəvəti bunun zəndə idi və bunun ətrafında. Və insanları tövhidə dəvət edib və şəkdən çəkindirərdi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhissəlləm, elə bir qovmədə gəlmişdi ki, ondan qabaq çıkməyək. O qövmdə cahillik çox idi. Baxmayaraq, Allah-u Teala edirdilər, lakin Allah ilə qeyrisinə də ibadət edirdilər. Yəni, qarşımışdı ibadətləri. Ona görə tevhid dəvətinə ihtiyac var idi. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi göndərdi və Peyğəmbər sallallahu yavaş-yavaş başladı əlaca. Müalicə eləmək olaraq, əqiyyədən mənəvi cəhətdən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvətinin ıı, Azərki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o cahillik dövründə insanlar ki, çürbəcəyə gədədirlər, onların belk məsələrinə təkunur. Ve buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, La al ve vələ və tiyata vələ hemmə vələ və safa. Fədisi və Peygamber sallallahu aleyhəm, Rüvəetli və hadis sahihd-i Bukhari muslimlədi. Abu və gedisindən. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu hədisdə cahillik dövrünün batıl əqədələrini toxunur və ən birinci buyurur ki, Lə və bunun mənası odur ki, təsir edən bir xəstəliyə heçsinə yoxdur. Yəni, zahirən hədisə fikir verəndə deyirsən ki, bu nədir? Deyir ki, hədisdə mənası elə gəlir ki, xəstə keçici deyil. Amma o mənalı deyil. Xəstə keçicilik var, xəstəlikdə. Lakin, buna səbəb kimi baxma lazımdır. Səbəb kimi. Və bilmək lazımdır ki, hər şey Allah subhanətələ qəza qədərini olur. Və bu müşriklərdə yox idi. Müşriklər, onlara Allah qəza qədərini inanmırdılar. Və onlar hər şeydə səbəb kimi yox, əsas kimi yoxdur. Əsli kimi. Ona görə İslam gəldi, Bu yurdə ki bir şeyə, bir şeyin başqa şeyə təsiri ancaq Allah təala izni olub ilə ola bilər. Bu xəstəliyə səbəb kimi baxın. Əsl kimi, əsas kimi yoxdur. Halbuki baxmayaraq İslam qad içə bir xəstə dəvə gəlir, o da xəstələnir. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi bu vaxt deyir ki, o xəstələndirir. Başqa Allah Subhanahu təala qəza qədər nə olur? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem burada göstərdi ki, bir başa ondan qoxma lazım deyil. Ondan çəkinmək lazımdır xəstəlilərdən. Amma bilginən ki, hər şey Allah s.ə.qəzə qədələrinin olur. Və bu da cahilliyin, cahilliyin əqidəlməndir. Həmçin hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Vələyətli yarata. Və bu da cahilliy dövrünün əqidələyindəndir. Hansı ki, bir şey olan kimi, dillər, ah, bu mənə düşmədi. Və ya, məsələn, Quşuşdu, məsələn, qarığa gəldi, kimisə damına qondu, deyilər ki, indi kimsə öləcək və ya kərküs kimisə başına və s. və s. Bunlar hamısı cahiliyə qidələdi. Peyğəmbər sallallar üçün bu məsələni malicə eləyir. Və deyir ki, Allah, hər şey Allah talan qəzar qədərini olur. Əgər Allah yazmıyıbsa, heç kəs keçdən eləyə bilməz. Və əgər Allah yazıbsa, heç kəs də onu qabağını alə bilməz. Və cahillərdə şey Və görsən məsələn tutaq ki, kimisə görsə qabağında işi gətirməsə, deyirik ki, filanket çıxdı qabağıma, ona görə işim gətirmədi. Və ya qaradı keçən kimi qabağına yolun dəyişir və ya başqa heyvan görəndə nə şəkilləşir? Belə şeylərə etiqad etmək küfrdür. Və gərək təmirəssən əqidənə belə şeydən. Heç nə ilə şeyə inanmayın. Həmişə məsələ, məsələn Müslümullah Peyğəmbər sallallahu əleyhi bu məsələn müəllizə ilə Və Peyğambəri sağlayacağım, xüsusən də hansı müəyyən quşları qeyd edilir, hansı ki müşriklər cahili döndə o cür quşları görəndə fikirləşirlər, nəsə olacaq? Ona görə İkrimə R.A. deyir ki, oturmuşdur İbn Abbasla. Birdən bir quş qışqıra qışqıra keçdi bizim yanımızdan, uçduk və ar aramızda olanlardan biri deyil ki, xeyr, xeyr, yəni xeyr olsun, xeyr olsun və İbn Abbas döndü buna, deyil ki, nə xeyr, nə də şərh yəni, heç nə yoxdur onu qışqırmağımda nəsə eytiqat eləmə belə şeydə və görürsən cəmaatda da görürsən, məsələn asqırırsan, məsələn, bir dənə nəsə olacaq iki dənə asqırmağı sanki yaxşı olsun və s. və s. belə şeylə inanma olmaz, belə şeylə inanma sən müsəlmansan Her şey Allah s.ə.qədə nə o, askırmaqla yox. Askırdın, din ilhamdülillə, səni işləndi üçün ki, yər hamıq Allah, və səndə cavab ver ki, yəhdiyikullah və yəsləhbələkum. Və həmçin mühkün müsləminlər Peyğəmbər sağa sən buyurur, həmçin cahilliyin adətlərindən vələ səfər. Səfər, yəni səfər ay, hansı saat gəlir artık. Səfər ayı cahilliyin önündə deyirdilər ki, ağırdır. Ağır aydır. Yani bu da müşrik Və indi də görürsən ki, Sübhanallah, həmən əqidə, əqidə qalıb və deyirlər ki, ağırdır. Lakin, demirlər, neçə kilodur ağırlığı. Deməli, səfər ağırdır. Səfər ayı doğmuşda aylar kimidir. Hələ bir şey yoxdur ağır ay. Hələ məhfum yoxdur. Əlhamdülillah, səfər ayında müsəlmanlar nə qədər qəlbə çalıb. Heç də lazım qoyul hansısa aydan qoxmaq və ya hansısa toy eləməmək. Və ya haysa ayda səfərə çıxmaq olmaz, işlər alınmır, və s. və s. Bunlar hamısı batıl əqidələrdir və gerək əqidələri, gerək məsələlərdən çəkinləsən. Çünki əsr-i mümin daima Allahın olar. Və ehtiqad olmalıdır ki, hər şey Allah-ı qəza qədərini olur. Ona görə Allahdan qoxmaq lazım, daima. Ona görə... <coughs> Həmçinin mühtələ müsəlmanlar cürbəcür əqidələr çoxdur, həmçinin bürclərə inanmaqla, inanmaq və görürsən bu televizirdə, bu qəzetlər, bu jurnallar, bu hamısı bu bürclər qeyd edilir, filan ay, nəvlim, hansı heyvanla bağlıdırlar, bu bürclər ay hansı heyvanla və belə olacaq, belə və s. Bu nə inanmaq küfürdür və qədər cəmat belə məsələlərdən çəkinsin şeytan əqidədən. Ona görə Əli bin Əbi Talib, radiyallahu anhum. O vaxt ki, hazırlaşırdı Xavariclərin döyüşə, münəccimlərdən biri gəlir, dedi ki, bu ay əqrəb aydı, ona görə bu aydın ucuzma ehtimalı var, çıxma! Ali bin Əbi Talib radiyallahu anh, Omar bin Xaddan qaynatası ki, əksinə, çıxacaq məhz bu aydı, Allah subhanıza təvəkkül etməklə və həmsinin bunu da yalan saymaqla. Və elhamdülillah, çıxır, qələbə çalır, elhamdülillah Xavariclərinlə, çoxsun qırır, və lakin tam qutarmır, Çünki peyğəmbər salsın deyim ki, qiyamət olacaqlar? Və axırıncılar da dəccanın danızə düşəcəklər. Ona görə müsəlman geriyə əqidəsi təmiz ola və İslam ancaq Allah düzgün əqidəni qəbul edir. Təmiz, hər bir kördə yoxdur, orada pişikdən qorxmaq yoxdur, orada nə bilim quş qışqırdı, asmaq yoxdur. Belə etiqadlar eləməklə əqidəni təmizdə ancaq Allah subhan təala-ya ondan qorxu Lakin gələndə nəsə birdən çünki birdən ola bilər bəzi məsələlər gəlsin qəlbə, ürəyə düşün ki, ay kaş ki belə eləməsdim, kaş ki filan kəs belə elədiyi, kaş ki buna belə deməsdim. Necə ibn Əmsud deyir ki, radiyallahu anhuma, deyir ki, elə birimiz yoxdu ki, belə fikirlər gəlməsin, qəlbindən keçməsin. Lakin təvəllahı təvəkkül bunu qəlbimizdən aparır. Allah subhanu təala bizə şifa verdinlərdən etsin. Amin. Allah subhanu Məzlumlara, ya Rab, köməy ol, ya Rab, Müslümanları, köməy ol. Ya Rab, ölkəmsələm, Müslümanlar, ölkəm, khatadan beladan qoruy. Ya Rab, müslümanımızı ve ahlin fitnədən ve ahlından qoruy. Aqul hədə və astaghfirullahə ləkvələküm. Və ləhsəlilməni min külü zəmb, astaghfiru. İnəhə hüvəl-ğğafur rəhîm. Elhamdülilləhi rabbilələmin. Və salatu və salamə alə əşrəflən, ya rəməl əl شيع محمدين وعليه وآله وصحبه اجمعين اما بعد عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون